Юнга сказав кочегарові «Павлюк, ходімо з гідрологом, взявши його всередину. Він лижник поганий. Вершомет показуватиме дорогу, а ми допомагатимемо за парі». Хуга починалася. Засвистів вітер, зриваючи хмари снігу. Мінився місяць, ховаючись у сніговій імлі. Сніг бив в обличчя і ховав від очей пароплав. Вершомет відчував усю відповідальність, яка лягала на нього, як провідника, доводилося йти проти вітру, і це гальмувало їхній біг. За пара кілька разів спіткнувся і впав би, коли б його не підтримали Юнга й кочегар. Та вчений нітрохи не підупадав духом. Крізь вітер він вигукував кілька жартівливих слів своїм попутникам. Він стежив і за компасом, щоб перевіряти вершомета, і за крокоміром, щоб визначити, скільки вже пройшли крокомір, що висів на його поясі, показав від пароплава до острова дві з половиною тисячі кроків. Але тому, що крокомір розрахований на вимірювання відстані, коли людина йде, а не їжить на лижах, то, звичайно, покази ті були невірні. Щоб покази були правильні, треба враховувати поправку до крокоміра. Проте покази крокоміра і без поправок давали змогу приблизно визначити, куди ближче – до пароплава чи до острова. Коли крокомір показав, що від острова пройшли 1300 кроків, то Запара вирішив, що вони приблизно на півдорозі між островом і Лахтаком. Та, безперечно, їх кроки були тепер менші, ніж тоді, коли вони йшли з пароплава. Вітер, сніг, пітьма зменшували довжину кроків. Вершомет не дуже покладався на крокомір за пари і сам підраховував свої кроки. Через кожні сто він зав'язував вузол на мотузку, що звисав з його пояса. За його розрахунками, вони пройшли більше, ніж половину дороги. Боячись проминути пароплав, мисливець уповільнив рух уперед. він йшов напружуючи зір, та в сніговій бурі важко розглянути щось далі, ніж за кілька метрів. Часом він оглядався назад і чекав товаришів. Нарешті, коли вітер досяг штурмової сили, вершомет дістав із своєї торби тонкий, але довгий міцний мотузок і запропонував усім обв'язатись. Адже вітер міг откинути когось у бік і, збившись з ніг, здути по кригах на півсотні кроків. У таких умовах людину важко було б знайти, бо навіть голос її не долетів би до товариша. Тепер ішли один за одним. Попереду всіх, як і раніше мисливець, за ним Стьопа. зараз же за Стьопою Запара і вар'єргарді Павлюк. Хоч гар мусив підтримувати гідролога ззаду, коли б той упав, чи щось трапилося з ним. Але ми вже згадували, що вчений тримався чинним бадьорище за всіх і досить твердо стояв на лижах. Аж ось, на думку мисливця і гідролога, вони вже мали бути поблизу пароплава. Навколо бушувала метелиця, свистів вітер, дзищав сніг, і десь у далині гучно тріскалася крига. Місяць час від часу прозирав крізь снігову валь. Він ледве освітлював чотирьох відважних мандрівників. Мисливець кілька разів стріляв з рушниці, та сухий тріск пострілів майже нечутно розплескувався в хаосі буревію. У людей від пурги і зустрічного вітру підгиналися ноги, не хотіли мільйони снігових метеликів в очах. Коли б мисливець мав хоч щось подібне до намету, він уже давно дав би знак зупинитися. Але не маючи ні намету, ані хутрових спальних мішків, він знав, що така зупинка, безумовно, буде останньою зупинкою в житті. Борючись за життя, він вів своїх товаришів проти снігового самому. Люди зажмурювали очі, падали, вставали, підтягувані передніми або підштовхувані задніми, і йшли, і йшли, і йшли в крижану безвість. Розділ восьмий Лише вершомет жодного разу не посковзнувся і не спіткнувся. Мисливці не довелося ні разу простягнутися на кризі. Він йшов повільно, але майже не зупиняючись, і тяг за собою товаришів –